Temps suspès és una instal·lació sonora eh, multifocal que podem trobar en les escales en la capella de la Villa Elisa de Benicàssim i és una peça formada a partir d'una única gravació de camp. En aquest cas es tracta del so d'un de piano, un piano de cua interpretat per Isabel la Torre, i que aixes gravacions d'aquest piano de cua van a servir per a crear una composició que intenta, eh, des de lo musical, representar la metàfora de la idea del no avenç del temps, d'aquesta sensació de temps sostingut que vam patir tots durant el període de pandèmia del 2020 i en especialment en els confinaments. L'obra busca precisament això, crear un temps sostingut, on les notes estiren i s'allarguen en el temps, i recordar-nos o fer-nos pensar i reflexionar sobre aquesta període i com ens vam sentir cadascú de nosaltres en els nostres domicilis. La peça és generativa en el sentit de que les diferents gravacions de camp que la formen es eh, succeeixen en el temps a través d'un sistema aleatori informàtic en el que la meva intervenció com a autor és mínima. Així que cada volta que escolteu aquesta instal·lació i al llarg de tot el temps expositiu, escoltareu una composició diferent i canviant. Mai és la mateixa, tot i que és la mateixa, i mai es repetirà una, una única seqüència. Tots els elements que la conformen es troben disposats en l'espai, en una sèrie d'estructures eh, o peanes construïdes expressament per a aquesta instal·lació, que en el seu interior eh, acullen els altaveus que fan possible aquesta obra. La reverberació en l'espai i la distribució dels altaveus en el mateix genera un espai sonor on transformem la villa Elisa i la convertim en una xicoteta o, o gran, si es vol, caixa de ressonància on reflexionar i pensar sobre el pas del temps i com la música en si és també temps.